Paskal Indo argi egonda irelaren lauean, iru reuni kasleek beteko dute liseo behia, xail horoko baita teknologiko eta profesionalean. Erektoretzatik ez dute baimena ukan komertzioaren adaja idikitzeko ofizialki amari kasle formakuntza bako txbeak dira eta ez dira irishten egin oktara baina zein klasi idekine duten susen egiten digu Paskalindok. Baz, edikitzen dugu bishaila ez PBL deitzen dena, ez zer uh, la person eta bi lokal, behaz hori zinez da pertsona servitzurako eta emengo tokiko bizirako behaz gutiola bera, horzaindegi eh, eta tik, eh, zarre, txeta raino, eta bertzea da komertzioa, eta komertzio hori da, xaskak erabakiduena irekitzia, uste dugu bizki importanta dela, bederen bi aukera emaitia, xaskan eh, erabakitzen dugularik gauzak egiten ditugula, egiten ditugu eh, administrazioak ez bat duz egitu nahi eh, beha auta dezala nola egin nik argik errandiot azaroa arte bat dute, hatxe maiteko juridikokin hola lortuko den. Klaseak ez badira bete, berandu eginden komunikazioaren gatik da, bere iduriko. Ga, Gauza da hor berrikitan asigirela komunikatzen egiazkiz, uh, adibidez joan den astean, oraindik zuzendari batzuk, raiden zuten, ezzekiten baiala ez irekiko zen, beraz nola nahezu komunikatu hola, hola, uh, bombe, ninikadiot uh, bordaletik erantzak berantegi ukan ditugu kongi egiteko. Orduan saiak etekiko dira baina ze baldintzetan patxkalindok azaroa arte eman dio hektoretsari egoera lege ez ezartzeko. Ah Di diplomamak balioko du horixeur gero badira bi aukera. Bata da kontratuz kan poko uh, klase bat zaitea, baina guk ez dugun naiz. Hanoita, hasta badugu baimena, eskualdeak Euskal, berak pusatu du idek dezagunu ditzagun horiek. Nik ahiki handut erriktoratu da tsari, e arte badugu gauzak, ba baduté, nous mait gausak compenseco, e achémant de certaines hori ofizialki lekitzeko. Eta horutara hiru klase izanen dira, SPVL hambe sala, akhlo sozialeko gela bat, komertxurako adaxa eta hiru profesional bat, lambidé et siqet aku gila beresi batisan anda